Звища за шипкою. Це був той самий чоловік, якого я помітив, коли він зазирав до нас напередодні вечір. Я одразу ж його ознав, а ще збагнув, що, кажучи про це лице не людське, я перебільшував, як і побоювався пору. А втім було в ньому щось таке, що виправдовувало це моє враження. Воно здавалося обличчям, кінченого від щепенця якому не місце серед нормальних людей. Бліде, змарніли, розбещене і радше схоже на маску, неначе всяка удохотвореність дуже давно полишила його. А по щоці стікав струмочок крові. Фредеріка повільно попростувала вперед і, зрештою, підступила до крісла. Детектив загородив їй дорогу. Вас не поранено, мадам? Та похитала головою. Куля подряпала мені плече. Оце й все. І м'яко відсторонивши мого друга, вона схилилася над чоловіком у кріслі. А той, піднявши повіки, побачив, що зверху дивляться її скеровані на нього очі. «Цього разу, я сподіваюся, покінчив із тобою». Глухо і злостиво гаркнув він, а відтак його голос зненацька змінився і зазвучав по-дитячому – «Ох, Фредді! Я не хотів, не хотів! Ти завжди була така добра до мене!» «Все гаразд!» Вона опустилася навколішки поруч нього. «Я не хотів!» Тут його голова без повисла, а речення так і лишилося незакінченим. Місіс Райс звела погляд на Пуарон. «Так, мадам, він мертвий!» – делікатно промовив той. Жінка повільно підвелася з колін і стояла, дивлячись на покійника. Однією рукою вона торкнулася його чола, здавалося жалісливо, а відтак, зітхнувши, обернулася до решти. — Він був моїм чоловіком, — тихо сказала вона. От і невідомий півголосом вирвалася у мене. Пуаро вловив мою репліку і коротко кивнув на знак згоди. Так, м'яко підтвердив він, мене весь час не полушало відчуття, наче без незнайомця не обійшлося. Я з самого початку це казав. Хіба не так? Він був моїм чоловіком, повторила свої слова Фредеріка. У її голосі звучало страшенне виснаження. Вона практично впала на стілець, який приніс для неї Лазарус. Чому б мені й не розказати вам усього? Що вже тепер? Він... Зовсім опустився, бо був кінчений наркоман, та ще й мене підсадив на наркотики. Я боролася зі своєю залежністю, аж відколи пішла від нього. І нарешті, сподіваюся, майже кинула, але мені це далося нелегко. Ох, просто жах, як нелегко. Ніхто й гадки не має наскільки. Я ніяк не могла його здихатися. Він раз по раз з'являвся, вимагаючи грошей, погрозами, таким собі шантажем. Якщо я не дам грошей, він, мовляв, застрелиться. Цим він завжди погрожував, а відтак став лякати, що застрелить мене. Він не відповідав за свої вчинки, збожеволів, здурів. Гадаю, саме він застрелив Меггі Баклі, хоча, звичайно, ненавмисно. Вочевидь, думав, що то я. Мені, напевно, слід було про все розповісти, але ж я, зрештою, не була переконана. А через ті випадки зник ще й мимоволі стала думати, що, може, той не він, і це робота когось зовсім іншого. А далі, якось одного дня, я побачила на столі Мсьє Пуару уривок папірця з його почерком, клапоть листа, якого він мені прислав. І зрозуміла, що по цьому сліду йдуть. Відтоді в мене з'явилося відчуття, що все це просто питання часу. От тільки що до тих цукерок не збагну, нащо йому було отруювати нік? Хоч скільки я над цим не билася, а все ж не розумію, яким боком він міг бути до цього причетний. Вона зарилася обличчям у долоні. Але відтак прибрала руки і з якоюсь зворушливою вичерпністю додала. Ось і все. Поруч неї, як із-під землі, виріс Лазарос. Люба моя, прошепотів він, Люба. А Пуаро підступив до буфета, налив у келих вина і підніс їй. І не відходив, доки вона не випила. Фредеріка повернула йому фужер і всміхнулася. Тепер я в нормі, сказала вона. Як... «Як нам краще повестися далі?» І подивилася на джепа, але інспектор похитав головою. «Я тут у відпустці, місіс Райс, просто роблю послугу давньому другові, та на тому й усе, цією справою опікується місцева поліція». Жінка перевела погляд на детектива. «А ви, мсьє, опікуєтеся місцевою поліцією?» «Що за дика думка, мадам, я лише скромний консультант?» Мсьє Пуаро втрутилася і нік. «Чи не можна це якось замовчити, щоб усе було шито-крито?» «Вам справді цього хочеться, мадмуазель?» «Еге, а я, зрештою, найзацікавленіша особа, адже нових замахів на мене вже не буде». «Так, це правда, замахів на вас більше не буде». «Вам згадалася Мегі?» Але ж мсьє Пуаро, її ніщо не воскресить, не поверне. І коли ви зробите всі ці події надбанням громадськості, то тільки накличете на голову Фредеріки ціле море страшної ганьби та страждань, а вона цього не заслуговує. Гадаєте, не заслуговує? Звісно, що ні. Я ж вам із самого початку казала, що в неї не чоловік, а худобина. А цього вечора ви й сам переконалися, що то за тип. Ну і от, тепер він мертвий. Тож нехай би на тому і касті кінець. Ніхто ж не заважатиме поліції шукати, хто застрелив в Мегі. Просто нікого не знайдуть та й заспокояться. Тож, ваше слово, мадмазель, таке, нехай все буде шито-крито. Так, будь ласка, ну будь ласочка, Ух, прошу вас, м'є поаро, золотенький. Мій друг повільно озирнувся довкола. А ви всі що на це скажете? Кожен висловлювався по черзі. Згода, промовив я, коли поаро поглянув на мене. Я теж такої думки, сказав Лазарос. Так буде найкраще, долинула відповідь Челенджера. Давайте забудемо все, що сьогодні тут відбулося. Рішуче видобув крофт. «Чиє б нявчало, а твоє б мовчало?» – осадив його джеб. «Не гнівайтеся на мене, ясочко!» – захникала до нік кровтова дружина. Дівчина кинула на неї зневажливий погляд, але все-таки змовчала. «Елен?» «Ми звільємо мені пари з вуст, сир. від зайвих балачок тільки горе. А як щодо вас, мсьєвайз?» «Таких речей не замовчують», – сказав той. «Усі ці факти треба повідомити, кому належить». «Чарльзе!» – вигукнула нік. «Вибач, Люба, але я дивлюся на справу під юридичним котом». Тут Пороз розсміявся. «Значить, семеро проти одного. Наш бравий інспектор Джеб утримався». «Я у відпустці», – мовив той із посмішкою, а тому не рахуюся. «Семеро проти одного. Лише Мсьєвайз опирається». Він прихильник правопорядку, а знайте, Мсіє, ви чоловік із характером. Юрист стенув плечима. Моя позиція чітка і недвозначна. Тут обирати не доводиться. Так, ви чесна людина. Я також приєднаюся до меншості, бо теж за істину. Мсія поро. скрикнула Нік. "Мадмозель, це ви втягли мене в цю справу? Я взявся за неї, бо ви так хотіли. Отож тепер вам не закрити мені рота. І він загрозливо здійняв указівного пальця в жесті, що його я добре знав. Присядьте. Кожен. І я повідомлю вам істину. Ми всі принишкли перед його владною манерою і сумирно посідали, звернувши до нього уважні обличчя. Послухайте. У мене тут є список перелік осіб, що мають зв'язок із злочином. Я пронумерував їх літерами алфавіту. Остання буква позначала невідомого, причетного до справи через когось із решти. До нинішнього вечора мені було неясно, хто саме цей невідомий. Але я знав, що така людина існує. Ну, а сьогоднішні події довели, що я мав рацію. Але вчора я раптом збагнув, що припустився серйозної помилки. У цьому списку весь час діяла прогалина, і я додав ще одну літеру. «Новий невідомий?» – спитав Вайс не без легкого єхидства в голосі. «Не зовсім». Тож новий невідомий лише спричинив би подвоєння. Це інше значення, бо вказує на невідомого – що мав би від початку згадуватися в переліку, але його пропустили. Він нахилився до Фредеріки. «Мадам, заспокойтеся, ваш чоловік був непричетний до вбивства. То інший!» – застрелив мадемуазель Мегі. Місіс Райс витріщилася на нього. «Але хто це?» – поороківнув Джепові. Інспектор виступив наперед і заговорив таким тоном, у якому вчувалося, що дні, коли він свідчив у поліцейських судах, не минули безслідно. Діючи відповідно до отриманої інформації, я за допомогою містера Пуаро заздалегідь проник у будинок і зайняв спостережний пост, а саме сховався за портьєрами у вітальні. Коли всі зібралися в цьому приміщенні у щойно згадану кімнату війшла молода леді, і вимкнула світло. Вона підійшла до каміна і відкрила невеличке заглиблення за панеллю, стулка якої здогадно приводиться в дію пружиною. Зі схованки вона дістала пістолет і з ним у руці залишила вітальню. Я прослідкував за нею і, прочинивши двері, отримав змогу спостерігати крізь щілину за її подальшими діями. По прибутті відвідувачі залишили верхній одяг у передпокої. Молода леді, про яку йдеться, ретельно протерла пістолет носовою хустинкою і помістила в кишеню сірої накидки, що належить місіс Райс. Тут у господарки дому вирвався крик. «Це неправда! Від першого й до останнього слова!» А Пуаров казав на неї рукою. Воля, констатував він. Ось хто ховався під маскою другий невідомий. Саме Мадуазель Нік застрелила свою кузину Меггі Баклі. Ви збожеволіли? крикнула дівчина й аж підскочила. Нащо мені було вбивати Мегі? Щоб успадкувати гроші, які залишив їй Майкл Сітон. Її теж звали Магдалою Баклі, і саме з нею він був заручений. А не з вами. Ви, ви, але тільки затряслася всім тілом. Дар мови полишив нік. Детектив обернувся до джепа. Ви подзвонили в поліцію? Так, вони вже в коридорі чекають. Ордер у них на руках. Ви здуріли? презирливо скрикнула дівчина і квапливо підступилася до місіс Райс. Фредді, подаруй мені свій наручний годинник на згадку, гаразд? та повільно зняла із зап'яска годинничок на рубінах і простягла його подрузі. «Спасибі! Ну, а тепер, гадаю, час дограти до кінця цю невимовно-сміховинну комедію. Комедію, яку в домі на околиці написали і поставили ви. Так, тільки не слід було відводити головну роль зірці, Еркюлю Пуаро. У цьому й полягала ваша помилка, мадмозель, найсерйозніша помилка». «Ви хочете від мене пояснень?» І Пуаро роззирнувся довкола, вдоволено всміхаючись та з виразом удаваної скромності на обличчі, який я так добре знав. Ми перейшли у вітальню, а наші ряди порічили. Слуги тактовно залишили нас, а кровтів попросили пройти з поліцією. Зосталися тільки Фредеріка, Лазарус, Челенджер, Вайс і я. Зізнаюся, мене пошили у дурні, цілком і повністю. Крихітка Нік крутила мною, як хотіла. Тут ваша приказка дуже до речі. Ах, мадам, до чого ж ви мали рацію, коли казали, що ваша подруга спритна брехунка? Як же це точно? Нік завжди вміла понерозказати казок, спокійно зауважила місіс Райс. Тому я й не поспішала вірити її історіям про чудесне спасіння. А от я, ідіот, купився. То що, насправді нещасних випадків не траплялося? Спитав я. Повинен визнати, що в голові у мене й досі панувала безнадійна плутанина. Усе це вигадки, і то дуже хитрі, покликані створити необхідне враження. Яке ж це? Наче життя мадмуазель Нік під загрозою. Але давайте краще з самого початку я розповім вам про те, що ввійшло, коли мозаїка нарешті склалася, а не про кожне зі своїх осяєнь, доки таря сніла прогалинами. Ця історія розпочинається з того, що жила собі дівчина, Нік Баклін, на ймення молода, вродлива, безсовісна, а ще палко й фанатична. «Прив'язана до свого будинку». «Я ж вам казав», – кивнув Чарльз Вайз. І мали рацію. Мадмозель Нік любила дім на околиці, але у неї було скрутно з фінансами. Будинок опинився під заставою. Вона потребувала грошей, відчайдушно, і ніяк не могла роздобути їх. У Ле вона знайомиться з молодшим Сітоном і приворожує його». Їй, бо відомо, що найвірогідніше, тою спадкує мільйонні статки свого дядечка. Чудово, гадає вона, от і моя зірка сходить. Але для нього це так не всерйоз, швидкоплинне захоплення. Йому просто весело з неї, не більше. Зустрічі у Скарборо, катання на літаку, аж тут бац, катастрофа. Сітон знайомиться з Мегі й закохується з першого погляду. Мадмуазель Нік приголомшена, що у її кузину Мегі, яку вона зроду не вважала красуною, але для Майкла та не схожа на решту, єдина на всьому білому світі. Пара потайки заручилася. Про це відомо лише одній людині, бо інакше не можна. Але людина ця, мадмозель Нік, бідолашна Мегі радіє, їй хоч і з кимось можна поділитися тим, що на серці. Поза сумнівом читає кузині уривки з листів від коханого. Так мадемуазель і почула про заповіт. Спочатку вона не звернула на нього уваги, але цей факт засів у її пам'яті. Аж тут сер Меттю Сіто несподівано і передчасно помирає. І одразу ж розповзаються чутки, що й племінник зник без звісти. Юній леді миттю спадає на думку про диктований відчаєм план. Майклові невідомо, що й мадемуазель звуть Магдалою. Він знає її тільки як Нік, а заповіт, очевидно, не переобтяжений формальностями, там згадується ім'я і не більше. Але ж в очах Бумонду Сітон – її приятель. «Це їх плітки», – оголосили парою – тож варто їй заявити, що вона з ним заручена, і ніхто не здивується. Але щоб це спрацювало, необхідно усунути Мегі. Часу обмаль. Вона влаштовує так, щоб кузина за кілька днів приїхала на гостину, а між тим інсценує чудесні спасіння від смерті. Підрізає шнуру картини, псує гальма в машині, додається цей валун, найімовірніше випадковий, і та просто вигадує, наче саме проходила по стежині внизу. А потім мадмозель натрапляє на моє ім'я в газеті. Гастінгсе, я ж вам казав, Еркюля Пуаро знає кожен і набирається на хабства зробити мене своїм співучасником. Та куля з капелюшка, що впала до моїх ніг. Ох, який спектакль! І я купився! повірив у небезпеку, що чигає на неї. Тепер у неї є надійний безсторонній свідок, а я ще й підіграв їй, наполігши на запрошенню когось із подруг. Та вхопилася за цей шанс і дала Меггі телеграму, мовляв, приїдь на день раніше. Яким же на ділі простим виявляється злочин? Нік залишає нас сидіти за столом, а сама, почувши по радіо, що смерть Сітона – факт, починає втілювати свій план у життя. Тепер у неї досить часу, щоб викрасти його листи до Мегі, проглянути і відібрати кілька тих, які відповідають її задуму. От їх вона й ховає у своїй кімнаті. А потім, трішки пізніше, доки решта милується феєрверком, вони з Мегі повертаються в будинок, Нік пропонує кузині накинути свою шаль, відтак скрадається за нею і стріляє. Квапливо кидається в дім, лишає пістолет за потаємною панелю, про існування якої, на її думку, ніхто не здогадується, а далі нагору і там чекає, доки не долинуть голоси. Труп виявлено, її вихід. Вона збігає вниз і з'являється через французьке вікно. Як же майстерно зіграну роль? Феєрично, отак. Вона поставила тут геніальну драму. Елен, покоївка, казала, що недобрий цей дім, і я схильний погодитися з нею, бо саме він сповнив актрису натхненням. Ну, а отруєні цукерки, втрутилася Фредеріка. Цього я щось і досі не збагнув. Були частиною того самого плану. Та зрозумійте ж, раз на життя Нікскою на замах, Уже після смерті Мегі, Це остаточно закриває питання про те, Чи справді ту застрелили помилково. І щойно їй здалося, наче час настав, Вона подзвонила мадам Райс І попросила передати коробку цекерок. То голос усе ж був її? Ну, звісно, як же це часто найпростіше пояснення і виявляється вірним. Вона просто змінила його, от і все, з тим, щоб у бесіді зі слідчим ви не були цього певна. А далі, коли передачу принесли, все знову до геніального просто. Нафарширувала три цукерки кокаїном, він у неї був із собою надійно захований. Одну з них з'їла і готово їй зле. Але отруєння не смертельне. Вона ж бо дуже добре знає, якою має бути доза наркотику і які саме симптоми симулювати. А картка? Картка від мене. Ах, біз забирай, оце так хід конем. Вона ж би справді була моєю. Я надіслав її з кошиком квітів. Просто, еге ж, але ви спробуйте, здогадайтеся. Запанувала мовчанка. А відтак місіс Райс порушила її запитанням. «А нащо що було підкидати мені пістолет?» «Я чекав на таке запитання, мадам. Рано чи пізно вас мало це зацікавити. Скажіть, вам ніколи не спадало на думку, що ви більше не до душі вашій подрузі? Не виникало подекуди відчуття, що вона, бува, ненавидить вас?» «Хто його знає?» – протягнула Фредеріка. «В нашому житті не бракувало лицемірства, але колись вона мене любила. Скажіть, мсі Лазаросе, як ви розумієте, зараз не час для фальшивої скромності? Між вами та нік щось було?» «Ні», – похитав той головою. «Був період, коли мене тягнуло до неї, а потім сам не знаю чому, як відрізала». «Отож бо», – видобув поаро, киваючи з виглядом мудреця. У цьому і була її трагедія. Людей тягнуло до неї, а потім, як відрізало. І замість того, щоб відчувати дедалі сильнішу прив'язаність, ви закохалися у її подругу. От вона і зненавиділа суперницю, адже тепер її підтримував багатий кавалер. Минулої зими, складаючи заповіт, нік симпатизувала мадам. «А відтак де все й ділося?» Вона не забула про той документ, але не знала, що Крофт притримав його, і мсьє Вайс не одержав послання. Мадам так принаймні подейкували б злі язики, мала мотив бажати її смерті. Тож саме їй вона й зателефонувала, попрохавши купити цукерок. Сьогодні ввечері заповіт зачитали б, назвавши мадам спадкоємицею, а в її накиці знайшли б пістолет, той, із якого застрелили Мегі Баклі. Ну, а коли б мадам виявила його сама, то, можливо, потрапила б під підозру при спробі позбутися знахідки. «Вона, певно, ненавиділа мене», – промимрила на це Фредеріка. «Так, мадам, бо ви мали те, чого не було у неї – вміння закохувати і втримувати біля себе». «Я, напевно, тупий», – сказав Челенджер. «Але все ж не зовсім збагнув. Що там із тим заповітом? Справді, це зовсім інша історія. Вона, власне, дуже простенька». Кровти залягли тут на дно. Мадмазель Нік зібралася на операцію. Заповіту вона не склала. От тію гледіли для себе шанс. Переконали написати його і взялися самі відіслати. А тоді, якщо з нею щось трапиться... «І та помре, на світ з'явиться майстерна підробка. Гроші отримує місіс Крофт, бо це якось пов'язане з Філіпом Баклій Австралією. Вони знали, що її батько там колись побував. Але операція з видалення апендициту пройшла успішно і від підробного заповіту жодної користі, себто до пори до часу. Аж тут почалися замахи на життя мадемуазелі Ніг, і крофт знов збадьорилися – а зрештою я оголошую про її смерть. Такий шанс ніяк не можна прогавити, і липовий заповіт хутесенько надсилається мсьє Вайзо. По-перше, ті, звісно, вважали її куди багатшою, ніж насправді, ну а що дім заставлений, не знали. «Що мене насправді цікавить, мсьє Пуаро, – втрутився Лазарос, – то це як ви, власне, докопалися до цього всього» і коли вперше щось запідозрили. Ох, сороми зізнатися не одразу, далеко не одразу. Так, були деталі, які не йшли з голови, і дещо здавалося дивним, як-от розбіжності між словами самої Мадмуазельнік і показами інших свідків. Але, на жаль, я завжди вірив першій. А відтак мене раптом осяяло, бо та припустилася помилки. Коли я став наполягати на приїзді подруги, вона пообіцяла мені щось удіяти і приховала той факт, що вже й сама запросила мадемуазель Мегі. Їй здалося, що це викличе менше підозр, ось тут вона й дала маху. Бо кузина одразу ж по прибутті написала листа додому, одна простодушна фраза, з якого мене спантеличила. Не збагну, звідки така нагальність у її телеграмі? Діло цілком чекало до вівторка. Що вона мала на увазі під цим до вівторка? Пояснення тут могло бути лише одне. Наступного дня Мегі так чи інак планувала приїхати на гостину. Але в такому разі мадмазель нік збрехала, чи принаймні приховала правду. І я вперше поглянув на неї в іншому світлі. Піддав її слова критичному аналізові, не поспішаючи приймати їх на віру. Спитав себе, а раптом це неправда. Згадав і про розбіжності. Щоб вийшло, якби я щоразу замість підозрювати інших у брехні узяв під сумнів її власну версію. Тоді сказав собі, поміркуймо простіше, що з цього всього відбулося насправді? І так збагнув, що неспростовний факт тільки один – убивство Мегі Баклі, не більше і не менше. Але хто ж міг бажати їй смерті? Далі мені на думку спало дещо інше. Гастінг якраз хвилин за п'ять до того зробив певне пустопорожнє зауваження. Мовляв, Маргарет має багато скорочених форм – Мегі, Марго і так далі Аж рапто мене зацікавило Хм, а як же звали Мадемуазель Мегі насправді І тут зненацька мене осяяло Припустимо, її звали Магдала У роду Баклі це поширена ім'я Мадемуазель Нік мені таке казала Тож маємо аж дві Магдали Баклі А що, коли? Я подимки пробіг листи від Майкла Сітона, який читав раніше. Так, тут не було нічого неможливого. Згадувалося Скарборо, але ж і Меггі була там із нік. Її мати про це говорила. А ще це пояснило одну річ, яка все не давала мені спокою. Чому листів було так мало? Якщо вже дівчина зберігає листи від коханого, то зберігає їх усі». «Що це за вибрані місця? Що в них такого особливого?» І я збагнув, що в жодному не згадується імені. Всі вони починалися по-різному, але щоразу з пестливого звертання. Ніде не називалося це прізвисько Нік. А було іще дещо, це одразу б мало впасти мені в око, бо просто волало про правду. І що ж це? Та ось же воно, 27 лютого цього року мадмоазель видаляють апендицит. А лист Майкла Сітана від 2 березня не містить і згадки про це, ні слова про хворобу, чи тривогу, нічого незвичного. Мені б мало стати ясно як день, що листи писалися зовсім іншій особі. Відтак я пройшовся по списку своїх запитань і відповів на кожне з них у світлі нової версії. За винятком, кількох окремо взятих результат вийшов простий і переконливий. Зокрема, ясно стало й те, що також не йшло мені з голови. Чому мадмоазель Нік купила чорну сукню? Все впиралося от у що. Вона та кузина мали бути вбрані однаково, Ну, і на додачу з червоною шалю на плечах. Ось яка відповідь була зрозуміла та правильна, а зовсім не інша. Дівчина не надягне жалобу, не дізнавшись напевне, що її коханий загинув. Інакше не робиться. Це матиме неприродний вигляд. Тож я й собі поставив п'єску. І тут сподіване сталося. Нік баклі якось дуже гаряче заперечували, існування потаємної схованки за панелью, і на відріз заявила, її не існує. Але якщо та все ж є, а я не бачу, нащо Елен це вигадувати, значить господарка має знати про неї. Тоді чому вона так розпалилася? Чи не заховано там бував пістолет? І з наміром тихенько скористатися з нього, щоб пізніше кинути підозру на іншого. Я дав їй зрозуміти, що на позір мадам не світить нічого доброго, а вона саме це й планувала. Тож, як і передбачалося, не змогла утриматися від того, щоб сфабрикувати останній доказ. До того ж, так їй і самій було спокійніше. Раптом Елен знайде ту схованку, а в ній пістолет. Усі ми від гріха подалі тут. Вона чекає за дверима на свій вихід. І думає, тепер ідеальний момент – забрати зброю з-за панелі і підкинути в кишеню мадам. Але тут нарешті у неї нічого не вийшло. Фредеріка здригнулася. «А все ж», – сказала вона, – «я рада, що подарувала їй свій годинночок». «Еге ж, мадам!» Та вмить звела на нього очі. «То вам і про це відомо?» «А як щодо Елен?» Перебив її я. Вона щось знала чи здогадувалася? Ні, я у неї запитував, і вона пояснила мені, що вирішила не виходити на двір того вечора, бо, за її словами, щось не наше затівалося. Нік безумовно перестаралася, запрошуючи ту, помилуватись феєрверком. А ще покоївка давно збагнула, що мадам-господарці більше не до душі. Мовляв, я нутром відчувала, наче щось має статися, але гадала, що якраз і з місіс Райс, бо знала, що в міс ніг за характерець. Вона змалечку росла дивною дівчинкою. Так, пробурмотіла Фредеріка, еге, давайте такою їй пам'ятати, дивною дівчинкою, дитиною, що не змогла собі зарадити. Принаймні для мене вона саме нею й залишиться. Пору взяв її руку і галантно поцілував, а Чарльз Вайс збентежено завовтузився. Вкрай неприємний процес вимальовується, півголосом видобув він. Гадаю, мені слід забезпечити їй хоч якийсь юридичний захист? Не думаю, що в цьому виникне потреба, м'яко заперечив мій друг, бо якщо мої припущення правильні і він різко обернувся до челенджера. Ви ж туди засипали товар, адже так, у наручні годиночки. Я? Я? Затинався моряк, бо не знав, що брехати. Тільки не пробуйте обдурити мене. Ваш образ свого в дошку хлопця може пошити в дурні Гастінгса, але зі мною такий фокус не пройде. Ви непогано заробляєте на цьому, еге ж? Я би наркотиками разом зі своїм дядочком із Гарлі Стріт. Мсьє Пуаро, челенджер звівся на ноги, а мій призамкувати друг спокійно поглядав на нього знизу вгору. Саме ви, той послужливий приятель, заперечуйте скільки завгодно, але я раджу вам, коли не хочете, щоб ці факти стали надбанням поліції, щезнути. Старпому на мій превеликий подив не треба було двічі повторювати. Він блискавично вилетів із кімнати а я, роззявивши рота, провів його поглядом. Пуаро розсміявся. «Казав же я вам, мій друже, ваші інстинкти завжди помиляються. Це неймовірно. Тож кокаїн був у наручному годиничку?» Почав я. «Саме так. І ось чому там, у клініці, він дуже, до речі, виявився в мадмуазель із собою. А далі...» Витративши свій запас на начинку цукерок, вона щойно попросила в мадам її власний, наповнений, ви про те, що їй без нього жити несила. Ні-ні, мадмозель нік не Ні -ні, нікне наркоманка, інколи бавиться, але на тому й усе. Проте сьогодні він їй знадобився з іншою метою. Цього разу вона прийме максимальну дозу. Ви хочете сказати, ухнув я, так буде найкраще, приємніше, ніж від мотузки на шибениці. Але цс, нам не слід говорити такого в присутності місьє Вайза. Він був всім серцем за закон і порядок, офіційно я нічого не знаю. І що там у тому годинничку, це просто мій здогад, не більше. Ваші здогади завжди правильні, мсьє Поро, зауважила місіс Райс. Час мені йти, сказав Чарльз Вайс і зміною холодного несхвалення залишив вітальню. Мій друг переводив погляд із Фредеріки на Лазаруса, а ви збираєтесь одружитися, еге ж? І то якнайшвидше. Я, власне, с'єм поорони така наркоманка, як ви собі думаєте, і збила дозу до сущої дещиці, а тепер, гадаю, коли попереду щастя. Мені той годинничок більше не знадобиться. Сподіваюся, воно у вас буде, мадам, лагідно відказав той. Чимало ви натерпілися горя, але попри всі перенесені муки, у вашому серці і досі є місце прощення. Я нагляну за нею, запевнив Лазарес. Мій бізнес переживає не найкращі часи, але, гадаю, прорвемося. Ну, а коли не вийде, Фредеріка ладна бути бідною. Але зі мною. А та, всміхнувшись, кивнула. Пізно вже, сказав поро, поглянувши на годинник. Усі підвелися. Дивний ми з вами вечір провели і в дивному будинку, повів далі мій друг. Гадаю, і справді, за словами Елен, у недоброму. Тут він звів очі на портрет старого сера Ніколаса і раптом, узявши антиквара під руку, відвів його осторонь. Пардон, мсьє, але з усіх моїх запитань одне і досі залишається без відповіді. Скажіть, що спонукало вас пропонувати 50 фунтів за це полотно? Мені було б дуже цікаво дізнатися. Ви ж розумієте, я не люблю, коли хоч щось залишається нез'ясованим. Хвилину-другу Лазарос мовчки дивився на нього, а відтак... На непроникному обличчі торгівця з'явилася усмішка. Бачте, місьє я баришник. Не маю жодного сумніву. Ціна цій мазанині 20 фунтів і ні пенні більше. Я знав, що, запропонувавши нік 50, одразу спонукаю її запідозрити недоплату і оцінити портрет деінде. І тоді з'ясувалося б, що я давав куди більше. Тож наступного разу Запропоную я купити яку-небудь картину, вона б не стала звертатися до оцінника. Так, і що ж, Он те полотно на дальній стіні варте принаймні п'яти тисяч фунтів, сухо пояснив антиквар. А, глибоко зітхнув пару і щасливо додав, ось тепер я дізнався про все.